5. Того дня Артурові захотілося далеко прогулятись. Віддавши свій багаж товаришеві-студентові, він пішов до льворно-пішки. День був хмарний, але не холодний, і низька рівнина ставалася йому сьогодні кращою, ніж звичайно. Юнакові радісно було відчувати під ногами вогкість трави і заглядати в соромливі здивовані очі, весняних квітів, що росли обабіть шляху. На узлісі, у кущі жовтої акації, якась пташка звивала собі гніздо, а коли він проходив повз неї, вона злякано скрикнула і, затрепотівши темними крилами, злетіла в повітря. Він намагався зосередитися на побожних думках, необхідних напередодні Страсної П'ятниці, але думки про Монтанеллі і Джемо так заважали його благочистивим намірам, що він нарешті припинив марні зусилля і дозволив своїй уяві захопитися дивом і славою майбутнього повстання та ролю, яку мали відіграти в ньому два його ідеали. Падре мав бути проводирем, апостолом, пророком. Перед священним гнівом його зникнуть сили темноти, і біля його ніг молоді оборонці свободи, Заново пізнають старі істини, старі доктрини в їхньому новому, ще невідомому значенні. А Джема? О, Джема битиметься на барикадах. Вона створена бути героїною. Вона стане вірним товаришем, чистою, безстрашною дівою, як ті, про яких мріяли поети. Вона стоятиме поруч нього пліч опліч. З усмішкою дивитиметься в обличчя крилатій смертоносній бурі, і вони загинуть разом. Може, хвилину перемоги навіть, бо перемога безперечно прийде. Він нічого не скаже їй про своє кохання, не скаже жодного слова, яке б могло порушити її спокій або попсувати їх товариські почуття. Вона для нього святиня, незапрямована жертва, що має згоріти на алтарі принесена за визволення народу. Та й хто він такий, щоб насмілитися увійти в святилище її душі, яка не знає іншої любові, окрім любові до Бога і Італії? Бог і Італія. Раптом з неба впала дощова крапля. Коли він входив у великий похмурий будинок, на вулиці палаців починався дощ. Дворецький Джулі бездоганний, спокійний і, як завжди, ввічливо ворожий, зустрів його на сходах. «Добрий вечір, Джібонс. Брати дома?» «Містер Томас, Томасер. І місіс Бертон. Вони у вітальні». Артур увійшов до кімнати з тяжким почуттям. «Який жахливий дім!» «Здавалося, потік життя плив мимо нього». Ніщо в ньому не мінялося. Ні люди, ні фамільні портрети, ні важкі меблі, ні вульгарне, чванковите багатство, ні загальний неживий вигляд. Навіть квіти на бронзових підставках ставалися металевими, демо вони ніколи не зазнавали буяння свіжого соку в теплі весняні дні. Джулі сиділа у вітальні, що була центром її існування, і чекала гостей. Вона була така, як і завжди, із своєю дерев'яною смішкою, льняним кучерями і боломкою на колінах. «Як живеш, Артура?» – сухо спитала вона, простягаючи йому на мить кінчики пальців і зараз же відводячи їх для приємнішого дотику до шовковистого шерсті собачки. «Сподіваюся, ти здоровий і добре вчишся у коледжі?» Артур пробормотів першу банальну фразу, що спала йому на думку, в ту хвилину, і поринув у неприємне мовчання. Не стало легше й від приходу чванливого Джеймса, що привіз із собою підстаркуватого манірного корабельного агента. Коли Джібенс доповів, що обід подано, Артур зітхнув з полегкістю і підвівся. «Я не буду сьогодні обідати Джолі». Якщо дозволити, я піду до себе в кімнату. Ти зловживаєш постом, хлопче, сказав Тома. Я певний, що ти захворієш. О, ні, на добраніч. У коридорі Артур зустрів покоївку і попросив її постукати йому в двері о шостій годині. Сеньорино піде до церкви? Так, на добраніч, Терезо. Він увійшов до себе в кімнату. Це була кімната його матері, і за час її довгої хвороби альков проти вікна був пристосований під божницю. Посередині алтаря стояло на чорному п'єдесталі величезне розп'яття. Перед ним висіла маленька лампада. Тут вона й померла. Над ліжком висів її портрет, а на столі стояла китайська ваза покінної, з її улюбленими квітами, фіалками. Якраз минули роковини її смерті, і слуги італійці не забули її. Артур виняв із валізи староно загорнутий портрет у рамці. Це був зроблений пастеллю портрет Монтанелі, одержаний кілька днів тому із Риму. Артур сам розгорнув цей скарб, коли слуга Джулі приніс йому на підносі вечерю. Стара куховарка, що раніше, поки не з'явилася нова сердита господиня, служила гледіс, прислала деякі немудрі ласощі, які, на її думку, її люби сеньоріно міг дозволити собі поїсти, не порушуючи обітницю церкви. Артур не взяв нічого, крім шматка хліба, і хлопець, племінник Джибонса, який недавно прибув із Англії, багатозначно посміхнувся. Виносячи піднос. Артур увійшов вальков і, ставши навколішки перед розп'яттям, спробував настроїтися на молитву і благочестиві роздуми, але це було не так легко. Як сказав Томас, він трохи перебрав міру, постившись, і тепер це вдарило йому в голову, немов міцне воно. По спині перебіг легкий дрож і розп'яття попливло перед очима, мов у тумані. Тільки після довгої молитви, яку він механічно прочитав кілька разів, йому пощастило зосередитись. Нарешті фізична втома перемогла гарячкове збудження нервів, і він ліг спати в спокійному настрої, вільний од усіх тривожних думок. Артур міцно спав, коли раптом хтось різко, нетерпляче застукатів у двері. А, Тереза! подумав він, сонно перевертаючись на другий бік. Стукіт пролунав знову, і юнак прокинувся, як від удару. «Сіньоріно! сеньоріно! сеньоріно кричав по-італійськи, який чоловічий голос. «Швидше! Вставайте! Заради Бога! Швидше!» Артур схопився з ліжка. «Що таке? Хто там? Це я! Джіан Батіста! Заради святої діви!» Швидше вставайте. Артур швидко одягнувся і відчинив двері. Поки він збентежено вдивлявся у бліде, пройняте жахом обличчя кучера, в коридорі почувся тупіт ніг і брязкіт металу. Він враз зрозумів, у чому справа. По мене? спокійно спитав він. Так, сеньоріно, поспішайте. Що вам треба сховати? Давайте. Мені нічого ховати. «Брати знають?» Із коридора виринув перший мундир. «Сеньора розбудили! Увесь дім на ногах! Яке лихо! Яке страшне лихо! Та ще в п'ятницю! Святі угодники, змилуйтеся над нами!» Чан Батіста розплакався. Артур ступив трохи вперед і став чекати жандармів, які ступотом наближалися до нього разом з юрбою переляканих слуг одягнених у що попало. Коли солдати оточили Артура, позаду дивної процесії з'явилися господар і господиня. Він у халаті туфлях, вона в довгому пенюарі із папільйотками в косах. Ніби надходить другий потоп, і звірі спішать до ковчегу. Ось ще одна пара дивовижних звірів. Дивлячись на них, він ледве стримався від сміху, розуміючи його неприпустимість. У таку хвилину годилося подумати щось про інше. «Аве, Марія! реджина Коелі!» Прошепотів він, підвертаючи очі від Джолі, щоб тріпотіння її папільйоток знову не настроїло його легковажно. «Прошу пояснити мені», – промовив містер Бертон, підходячи до жандармського офіцера. «Що означає цей безцеремонний наскок на приватний дім?» «Коли ви не маєте достатньої підстави, то я змушений буду звернутися до англійського посла». «Я гадаю», – сухо відповів офіцер, – «що ви визнаєте це за достатню підставу. В усякому разі англійський посол, напевно, визнає». Він витяг ордер на арешт Артура Бертона, студента філософії, і, даючи його Джеймсові, холодно додав. «Коли вам потрібні інші пояснення, – Зверніться особисто до начальника поліції». Джулі вихопила в чоловіка ордер, глянула на нього і кинулася на Артура з тією грубістю, яку може дозволити собі добре вихована леді тільки в припадку шаленства. «Ти збезчести в нашу сім'ю! – кричала вона. – Це через тебе вся міська погань буде лупати на нас очима. Такий святий і став арештантом!» Та цього й треба було сподіватися від сина-католички. «Заарештованим не можна говорити чужою мовою, пані», – зауважив офіцер, але його слова потонули в потоці обвинувачень англійською мовою, що лилися з уст Джулі. Доктор Уоррен якось сказав, що Джулі нагадує салат, у який куховарка вилила цілу пляшку оцту. Артура дратував вискливий голос невістки – і в нього в пам'яті раптом спливло це порівняння. «Навіщо всі ці слова?» – промовив він. «Вам нічого боятися неприємностей. Всі розуміють, що ви тут ні при чому. А ви, панове, хочете переглянути мої речі? Прошу, мені нічого ховати». Поки жандарми обшукували кімнату, читали його листи, розглядали його університетські роботи і витрушували шухляди, він сидів на краю ліжка, трохи червоний від хвилювання, але аж ніяк не пригнічений. Обшук не турбував його. Він завжди палив листи, які могли його скомпроментувати. І крім кількох напівреволюційних, напівмістичних віршів у рукописі та двох чи трьох номерів молодої Італії, жандарми не знайшли нічого, що могло б винагородити їх за клопіт. Після довгих суперечок Джулі нарешті послухала прохання Дівера і пішла спати, пропливши мимо Артура з велично зневажливим виглядом. Слідом за нею покірно вийшов Джеймс. Коли вони пішли, Томас, який весь час ходив по кімнаті, видаючи, що його все це ані трохи не обходить, підійшов до офіцера і попросив дозволу поговорити з арештованим. Коли той кивнув на знак згоди, він повернувся до Артура і пробурмотів трохи хрипким голосом страшенно неприємна історія, мені так шкода. Артур глянув на нього, і лице в нього було ясне, немов літній ранок. Ти завжди був добрий до мене, сказав він, а шкодувати нічого. Мені нічого не загрожує. Слухай, Артуре. Томас енергійно смикнув себе за вус і наважився поставити неприємне питання. Чи не пов'язана вся ця історія з грішми? Коли так, то я... З грішми? Звичайно, ні. До чого тут гроші? Тоді, значить, це якась політична історія? Я так і думав. Ну, ти не журись. І не звертай уваги на дурні вибрики Джулі. Ти знаєш, який у неї лихий язик. «А якщо тобі потрібна буде допомога, гроші чи щось інше, дай мені знати, гаразд?» Артур мовчки подав йому руку. Томас вийшов з кімнати, старано намагаючись надати своєму обличчю байдужого виразу, від чого воно здавалося ще тупішим. Тим часом поліція закінчила обшук, і офіцер попросив Артура одягти пальто. Збираючись уже вийти з кімнати, – Хлопець спинився. Йому було тяжко прощатися з материною кімнатою при жандармах. «Ви не могли б вийти на хвилину?» – попросив він. «Ви ж бачите, я не можу втекти, а ховати тут нічого». «Мені дуже шкода, але лишати арештованих на самоті заборонено». «Ну, гаразд, не треба». Артур увійшов вальков, став навколішки, і, поцілувавши п'єдестал розп'яття, тихенько прошепотів. «Боже, дай мені сили лишитися твердим до самої смерті!» Коли він підвівся, офіцер стояв коло столу і розглядав портрет Монтанелі. «Це ваш родич?» – спитав він. «Ні, це мій духовник, новий єпископ Брізгелли». На сходах його чекали стурбовані і засмучені слуги-італійці. Усі вони любили Артура, як колись любили його матір. І тепер стопилася навколо нього, цілуючи йому руки і одежу. Джиан Батіста теж був тут. Сльози котилися по його сивих вусах. Ніхто з Бертонів не вийшов попрощатись. Їхню холодність ще більше підкреслювала любов і співчуття слуг. І Артур мало не втратив самовладання, тискаючи простягнені йому руки. «Прощай, Джан Батіста, поцілуй за мене дітей. Прощайте, Терезо, моліться всі за мене, і хай допоможе вам Господь. Прощавайте!» Він швидко збіг по сходах. Ще хвилина, і на ганку залишився лише невеличкий гурт мовчазних чоловіків та заплаканих жінок. Вони дивилися услід кареті. Розділ шостий. Артура посадили до величезної середньовічної фортеці біля входу в гавань. Життя в тюрмі здавалося йому терпимим. У камері було неприємно, вогко і темно, але він виліз у палаці на віабора, і ні задушливе повітря, ні пацюки, ні тяжкий запах не були для нього новиною. Артурові призначили самітні ув'язнення. І хоч нагляд був не дуже пильний, йому все ще не пощастило довідатися про причини свого арешту. Однак спокійний настрій, з яким він увійшов до фортеці, не залишав його. Читати йому не дозволяли, і він увесь час віддавав молитві та благочестивим роздумам, спокійно чекаючи подальших подій. Одного дня – Солдат відчинив двері його камери і сказав «Прошу йти за мною». Після двох-трьох запитань, на які йому відповідали лише «Розмовляти заборонено», Артур скорився неминучому і пішов за солдатом по лабіринту дворів, коридорів та сходів, які відгонили цвіллю. Нарешті вони увійшли у велику світлу кімнату, де колодового, вкритого зеленим сукном, і заваленого паперами стола сиділи троє людей у військовій формі і ліниво про щось розмовляли. Коли Артур війшов, вони враз стали поважні й ділові, і старший із них, фронтувати чоловіки з сивими вусами в мундирі полковника, показав Артурові на стілець по той бік столу і розпочав попередній допит. Артур гадав, що йому будуть загрожувати, ображати його, лаяти, і приготувався відповідати з гідністю і терпінням, але був приємно розчарований. Полковник поводився суворо, холодно і формально, однак з бездоганною вічливостю. Монотонно звучали запити про ім'я, вік, національність, походження, і послідовно записувалися відповіді. Артур ледь стримував нетерпіння і нудьгу, коли раптом полковник сказав «А тепер, містер Бертоне, що ви знаєте про молоду Італію?» «Я знаю, що це політичне товариство, яке видає в Марселі газету і поширює її по всій Італії, маючи на меті викликати серед народу повстання і вигнати з країни австрійську армію». «Ви, очевидно, читали цю газету?» Так. Я цікавився нею. «А коли читали, ви розуміли, що робите щось протизаконне?» «Звичайно». «А де ви дістали номери, знайдені у вашій кімнаті?» «Цього я не можу вам сказати». «Містер Бертине, тут ви не маєте права говорити «не можу сказати». Ви повинні відповідати на всі мої запитання». «Коли ви заперечуєте проти «не можу», то я відповідатиму не хочу». «Ви пожалкуєте, якщо дозволятимете собі такі слова», – зауважив полковник. Артур нічого не відповів і вів далі. «Ми маємо докази, що ваш зв'язок з цим товариством був значно більший, ніж просте читання забороненої літератури. Вам краще б щиро у всьому признатися». Правда, однаково виясниться, і ви побачите, що ніякими відмовляннями та викручуваннями ви своєї вини не приховаєте. Я й не збираюся щось приховувати. Що ви хочете знати? Насамперед, як ви, іноземець, вплуталися у цю справу. Я думав про це, читав все, що міг дістати, і зробив певні висновки. Хто намовив вас вступити до товариства? «Ніхто! Я сам захотів!» «Не морочте мені голови!» – крикнув полковник. Терпіння, видно, почало його зраджувати. «Ні до якого товариства ніхто сам не вступає!» «Кому ви говорили про своє бажання приєднатися до цієї організації?» «Мовчання!» «Чи не будете ви ласкаві відповісти мені?» «Коли ви ставите мені такі запитання, то ні!» Артур говорив злісно, його охопило якесь чудне нервове роздратування. Він знав, що в ліворної пізі проведено багато арештів, і хоч справжні розміри лиха були йому ще невідомі, він усе ж чув досить багато, щоб турбуватися про долю джеми та інших товаришів. Удавана вічливість урядовців, докучливо грав напад і відбивання удару, і підступні питання, і ухильні відповіді набридли йому, а важкі кроки вартового за дверима болісно відгукувались у вухах. «Між іншим, коли ви востаннє бачилися з Джованні Болою?» спитав полковник після обміну кількома незначними фразами. «Перед самим від'їздом із Пізи, правда?» «Я не знаю, хто це такий». «Як? Не знаєте Джованні Болу?» «Та ні, ви, напевно, знаєте його». Високий молодий хлопець, завжди чисто побритий. Це ж один із студентів вашого університету. У університеті є багато студентів, яких я не знаю. Але Болу ви мусите знати. Гляньте, ось його підпис. Бачите, він вас добре знає. Полковник недбало простягнув якийсь папір, де вгорі стояло протокол. А внизу був підпис Джованні Бола. Пробігши очима по документу, Артур побачив своє ім'я і здивовано глянув на полковника. «Можна мені прочитати?» «Звичайно, можна. Це ж вас стосується!» Він почав читати, а офіцери мовчки стежили за його лицем. У документі були записані відповіді на багато різних запитань. Очевидно, Бола теж був заарештований. Перші свідчення були, звичайно, стереотипного характеру. Далі йшов коротенький звіт Боли про його зв'язок з товариством, про поширення вліворно забороненої літератури, про студентські збори, а потім були записані такі слова. Серед тих, що приєдналися до нас, був і молодий англієць Артур Бертон з багатої сім'ї судновласників. Кров вдарила в лице Артурові. Бола зрадив його. Бола, який взяв на себе відповідальні обов'язки організатора. Бола, що завербував джему, що кохав її. Артур поклав папір і втупив очі в землю. Сподіваюся, що цей невеличкий документ трохи відсвіжив вам пам'ять. Відливо зауважив полковник. Артур покрутив головою. Я не знаю цієї людини. Суворо повторив він глухим голосом. Тут якесь непорозуміння. Непорозуміння? Який абсурд! Слухайте, містер Бертоне, рицарство і донкіхотство дуже похвальні, але не треба ними зложивати. Молодь завжди робить цю помилку. Та подумайте, нащо вам себе компрометувати і псувати своє майбутнє заради дрібниць? Ви жалієте людину, яка вас зрадила? Він, як бачите, не був такий делікатний щодо вас. У голосі полковника вчувався легенький глум. Артур швидко глянув на нього. Його мозок раптом осяйло світло. «Це брехня!» – крикнув він. «Документ підроблений. Це видно з вашого обличчя. Ви просто хотіли скомпрометувати якогось в'язня або впіймати мене в пастку. Ви брехун і негідник». «Мовчіть!» – загорлав полковник, дуто схоплюючись з місця. Обидва його помічники були вже на ногах. «Капітани Томазі!» – звернувся він до одного з них. «Викличте, будь ласка, вартових і звеліть посадити цього юнака на кілька днів у карцер. Я бачу, його треба провчити, щоб він трошки порозумнішав». Карцер був у підземеллі, темна, вогка. Страшенно брудна діра. Замість того, щоб привести Артура до розуму, він вкрай розлютив його. Розкішна домашня обстановка зробила його дуже вимогливим до чистоти, і його перше враження від слизьких, вкритих цвіллю стін, від підлоги, захаращеної купами сміття та всіляких покидьків, від жахливого смороду стічних труб та гнилого дерева. Було досить сильно, щоб задовольнити ображеного полковника. Коли хлопця штовхнули туди і замкнули за ним двері, він обережно ступив три кроки з простягнутими вперед руками і, здригаючись від огиди, коли пальці його торкалися слизької стіни, почав шукати в густій пітьмі більш-менш чистого місця, де можна було б сісти. Довгий день проминув у непроглядній темряві і тиші а ніч теж не принесла ніяких змін. Серед повної порожничі, без ніяких зовнішніх вражень, Артур поступово втратив почуття часу. І коли другого ранку в дверях повернули ключ, і повз нього списком промчали перелякані щури, він схопився охоплений страхом. Серце шалено стукотіло, у вухах гуло, немов його протримали далеко від світла і звуків, не години, а цілі місяці. Двері відчинилися, пропустивши млявий відблиск ліхтаря, який здався йому потоком сліпучого світла. І в карцер увійшов старший наглядач, несучи шматок хліба і кухоль води. Артур ступив крок вперед, він був певен, що прийшли його випустити, але перш ніж він встиг заговорити, Наглядач сунув йому в руки хліб та воду, круто повернувся і вийшов, не промовивши й слова. Двері знову зачинилися. Артур тупнув ногою. Вперше в житті він відчував дику людь. Але знову минали години, і помалу відчуття місця й часу відпливало десь далеко-далеко. Пітьма здавалася безмежною, без початку і кінця. Життя для нього ніби спинилося. Увечері третього дня, коли знову відчинилися двері, і на порозі з'явився старший наглядач із солдатом, Артур глянув на них, засліплений і розгублений, і, прикривши від незвичного світла очі, намагався підрахувати, скільки ж годин чи тижнів просидів він у цій могилі. – Прошу йти за мною, – промовив наглядач, холодним тіловим тоном. Артур підвівся і машинально пішов, почуваючи якусь нудну розслабленість, похитуючись і спотикаючись, немов п'яний. Артур відсторонив руку наглядача, коли той хотів допомогти йому зійти по крутих вузьких сходах. Але коли він уже ступив на останню приступку, у нього раптом запоморочилося в голові, і він впав би, якби наглядач не підтримав його за плечі. «Ну, тепер усе гаразд», – промовив веселий голос. «Це майже з кожним буває, хто виходить на повітря». Артур з усіх сил намагався вдихнути повітря, коли йому в обличчях люпнули водою. Темряво, здавалося, отпадала від нього, з гуркотом розбиваючись на скалки. Потім він враз прийшов до пам'яті і, відштовхнувши руку наглядача, пішов, майже твердо ступаючи по коридору і сходах. На хвилину, коли вони спинилися перед якимись дверима, двері відчинилися, і Артур опинився в яскраво освітленій кімнаті, де його допитували. Вкрай збентежений, він дивився здивованими очима на стіл, папери і офіцерів які сиділи на своїх звичайних місцях. «А, містер Бертон!» – промовив полковник. «Сподіваюся, тепер ми можемо поговорити спокійніше». «Ну, як вам сподобався карцер?» «Трохи не такий розкішний, як вітальня вашого брата, правда ж?» Артур глянув усміхнене обличчя полковника. Його охопило шаленне бажання кинутися на цього франта з сивими бакенбардами – і вчепитився йому зубами в горло. Мабуть, це почуття відбилося в нього на обличчі, бо полковник поспішно додав зовсім вже іншим тоном. «Сідайте, містер Бертон, і випийте води! без схвальовані!» Відштовхнувши простягнуту йому склянку з водою, Артур сперся об стіл і, приклавши до лоба руку, намагався дати лад думкам. Полковник пильно вдивлявся в нього, і відмічав досвідченим оком легке тремтіння рук і губ, мокре від води волосся і затуманений погляд, що говорило про фізичне виснаження і нервову перевтому. «Ну, містер Бертине, – сказав він через кілька хвилин, – ми почнемо з того, на чому спинилися минулого разу. Між нами трапилася маленька неприємність, але я мушу сказати з самого початку – що я особисто ставлюся до вас дуже прихильно. Якщо ви поводитимеся пристойно і розумно, ми не будемо вдаватися до надто суворих заходів. «Чого ви від мене хочете?» Артур говорив різким, сердитим голосом, зовсім не схожим на його звичайний тон. «Я тільки хочу, щоб ви щиро, просто і чесно сказали нам все, що знаєте про це товариство і його членів? Насамперед, відколи ви знайомі з Болою? Ніколи в житті не бачив його і нічого про нього не знаю. Невже? Ну, ми ще повернемося до цього. А Карло Біні? Ви, певно, його знаєте? Ніколи не чув про такого. Дуже дивно. Ну, а Франческо Керрі? Вперше чую це ім'я. «А лежись лист до нього, писано вашою рукою. Гляньте!» Артур недбало глянув на лист і відклав його. «Ви пізнаєте цей лист?» «Ні». «Ви заперечуєте, що це написано вашою рукою?» «Я нічого не заперечую. Я не пам'ятаю такого листа». «Тоді, може, ви пригадаєте оцей лист?» Йому дали ще один лист. І він побачив, що це був лист, який він написав восени одному товаришеві студентові. Ні. А того, кому ви писали, теж ні. У вас надзвичайно коротка пам'ять. Цей дефект властивий мені здавно. Справді. А я чув якось від одного з професорів університету, що вас зовсім не вважають там за невігласа. А швидше навпаки... «Ви, мабуть, судите про здібності з погляду поліцейського. Професори університету вживають це слово в іншому розумінні». У голосі Артура виразно вчувалося чим більше роздратування. Він знесилився від голоду, тяжкого повітря і безсоння, і, здавалося, кожна кістка в його тілі боліла окремо. Голос полковника дратував його вимучені нерви, як дряпання грифеля по дошці. «Містер Бертоне, поважно промовив полковник, відкидаючись на спинку стільця, – «ви знов забуваєтесь. І я ще раз попереджаю, що такий тон не доведе вас до добра. Здавалося б, ви вже досить натерпілися в карцері, щоб мати бажання вдруге туди попасти. Кажу вам одверто, що я змушений буду вжити суворих заходів коли ви не припините свого опору. Майте на увазі, у мене є докази, переконливі докази, що деякі з цих молодих людей таємно провозили в наш порт заборонену літературу, і що ви теж допомагали їм. Ну, чи скажете ви мені по добрій волі, що ви знаєте про цю справу? Артур ще нижче схилив голову. У ньому, не мов щось живе, ворушилася сліпа, нестямна, звіряча лють. Почуття, що він от-от втратить владу над собою, лякало його більше, ніж будь-які погрози. Перше в житті він почав розуміти, скільки таємних інстинктів може ховатися під культурною оболонкою людини і під благочестям християнина. Жах перед самим собою – опанував його страшенною силою. «Я чекаю вашої відповіді», – сказав полковник. «Мені нічого вам відповідати». «Ви рішуче відмовляєтесь?» «Я нічого не скажу». «Тоді я просто зволю вас зараз відвести до карцера і держатиму там доти, поки ви не зміните своїх думок. А коли ви надумаєте ще більше бунтувати, вас закують у кайдани». Артур глянув на нього, тремтячи з голови до ніг. «Робіть, що хочете!» повільно промовив він. «А як поставиться англійський посол до ваших витівок з британським підданим, злочин якого недоведений, то вже його справа?» Нарешті Артура відвели до його першої камери. Він кинувся на ліжко і проспав аж до ранку. У кайдани його не закували, і жахливого карцера він теж більше не бачив. Але ворожнеча між ним і полковником розгорялася з кожним допитом. Даремно молився Артур у своїй камері, щоб Бог допоміг йому перебороти свою злобу, даремно розмірковував над милосердям і терпінням Христа. Тільки на його приводили в довгу порожню кімнату, до встеленого сукном стола, і він бачив перед собою Нафарбовані вуса полковника, як його враз опановував нехристиянський дух, підбиваючи на ущіпливі заперечення і призирливі відповіді. Ще не минуло й місяця, як Артур сидів у в'язниці, а взаємна ненависть їх так загострилася, що ні він, ні полковник не могли бачити один одного без гніву. Постійне напруження під час цієї маленької війни починало тяжко позначатися на нервах Артура. Знаючи, як пильно за ним наглядають, і пригадуючи жах розповіді про те, що в'язням іноді підмішують у їжу беладонну і потім записують їх марення, він став боятися їсти і спати. Коли вночі повз нього пробігала миша, він схоплювався, обливаючись холодним потом і тремтячи від жаху. Йому здавалося, що хтось заховався в камері і підслуховує, що він говорить у вісні. Жандарми, очевидно, хотіли усякими підступами вирвати в нього будь-яке свідчення, що могло б скомпрометувати Болу. І його так гнітив вічний страх попасти через необачність у пастку, що саме через таке напруження нервів йому й справді загрожувала ця небезпека. Вдень і вночі Дзвеніло в нього у вухах ім'я боли, заважаючи його молитвам і злітаючи з уст замість імені Діви Марії, коли він перебирав чотки. Але найгірше було те, що його віра, як і зовнішній світ, з кожним днем все більше відпливала від нього. Він з гарячковою впертістю хапався за цю останню опору, щодня вистоюючи по кілька годин на молитві, а лудимки його все частіше верталися до боли, і слова молитви він повторював машинально. Найбільшою його втіхою був старший наглядач тюрми. Це був маленький дідусь, товстий і лисий, який спочатку докладав усіх зусиль, щоб зберегти суворий вигляд. Але поступово природна добродушність, що виглядала з кожної ямки його пухлого обличчя, перемогла службовий обов'язок і він почав передавати з камери до камери записки від ув'язнених. Якось у середині травня цей наглядач увійшов в камеру з таким похмурим і сердитим лицем, що Артур аж занімів від здивування. Що таке, Енріко? – вигукнув він. – Що це з вами сьогодні? – Нічого! – сердито буркнув старий і, підійшовши до ліжка, почав стягати ковдру. Прислану Артурові з дому. Нащо ви забираєте мої речі? Хіба мене переводять до іншої камери? Ні, вас випускають. Випускають? Сьогодні? Зовсім? Енріко! Схвильований Артур схопив старого за руку, той сердито вирвав її. Та що з вами, Енріко? Чому ви не відповідаєте? Нас усіх випускають? Зневажливе бурмотіння було єдиною відповіддю. «Слухайте!» Артур, сміючись, знову взяв наглядача за руку. «Вам аж ніяк не пощастить посваритися зі мною, бо я однаково не ображуся. Я хочу знати про інших». «Про інших?» – буркнув Енріко і раптом кинув сорочку, яку складав. «Сподіваюся не про Болу?» «І про Болу, і про всіх інших». «Та що з вами таке?» «Ну, його бідолаху так швидко не випустять, коли його зрадив товариш». І Енріко з жестом могиди знову взяв сорочку. «Зрадив? Товариш?» очі Артура розширилися від жаху. Енріко швидко повернувся до нього. «А хіба це не ви вказали на нього?» «Я? Та ти з божеволів! Я!» У всякому разі, так йому вчора сказали на допиті. Я дуже радий, що це не ви, бо завжди вважав вас за порядного хлопця. Ходімо тоді. Енріко вийшов у коридор. Артур пішов за ним. Раптом з його мозок осяяло світло. Вони сказали болі, що я його зрадив. Ну, звичайно. А мені вони сказали, що він зрадив мене але, сподіваюся, Бола не такий дурний, щоб цьому повірити». «То це справді брехня?» Енріко спинився біля сходів і пильно глянув на Артура. Той лише знизив плечима. «Звичайно, брехня?» «Ну, я дуже радий. Я перекажу йому ваші слова. Але, бачте, вони сказали йому, що ви донесли на нього зревнощів, бо ви обидва упадали за однією дівчиною». «Це брехня!» повторив Артур уривчастим шепотом. Його паралізував раптовий жах. Одна дівчина, ревнощі. Звідки могли вони про це все знати? Звідки? «Чекайте, голуби!» Енріко спинився в коридорі, що вів до кімнати допитів і лагідно промовив. «Я вам вірю, але скажіть мені одну річ. Я знаю, ви скажете». «Чи не казали ви щонебудь на сповіді?» «Це брехня!» На цей раз голос Артура піднісся до здавленого крику. Енріко знизав плечима і рушив далі. «Звичайно, вам краще знати. Але хіба ви перші? Хіба мало нерозумної молоді отак попалося? Тепер якраз усіх дуже схвилювали чутки про одного священника в Пізі якого викрали ваші товариші. Вони навіть випустили листівку з повідомленням, що він шпигун. Енріко відчинив двері до кімнати допитів і, побачивши, що Артур завмер на місці, втупивши перед собою нерухомий погляд, легенько штовхнув його через поріг. «Добрий день, містер Бертоне!» сказав полковник, люб'язно вискаливши зуби. «Дуже радий вітати вас!» «Із Флоренції прибув наказ про ваше звільнення. Будь ласка, розпишіться!» Артур підійшов до нього. «Я хотів би знати», – мовив він глухим голосом, – «хто доніс на мене?» Полковник, сміхаючись, звів брови. «Хіба ви не здогадуєтесь? А подумайте хвилинку!» Артур похитав головою. Полковник розвів руками, звиглянув здивування. Не здогадуєтесь? Та не вже? Та ви ж самі, містер Бертон, хто ж окрім вас міг знати ваші любовні справи? Артур мовчки відвернувся. На стіні висіло велике дерев'яне розп'яття, і він повільно звів очі на лице Христа. Не з молитвою, а з похмурим подивом, перед цим безтурботним. Терпеливим Богом, що не вразив громом священника, який порушив таємницю сповіді. «Будь ласка, розпишіться в одержанні ваших документів, – ласкаво промовив полковник, – і я не затримуватиму вас. Ви, певно, поспішаєте додому, а я зараз дуже зайнятий справою цього навіженого боли, який так жорстоко зловживав нашим християнським терпінням». Боюся, що йому загрожує суворий присуд. Прощавайте. Артур розписався, забравши свої документи, вийшов у похмурому мовчанні. Він пішов за Енріко до масивної брами і, не сказавши на прощання жодного слова, спустився до берега каналу, де його чекав перевізник. Коли він піднявся по кам'яних сходах, що вели на вулицю, до нього підбігла дівчина – у ситцевому платі й солом'яному капелюшку. Вона простягла йому обидві руки. Артуре, я така рада, така рада. Він здригнувся від несподіванки і сховав руки за спину. Джим, промовив він нарешті якимось чудним, не своїм голосом. Джим, я вже з півгодини чекаю на тебе. Мені сказали, що тебе випустять у четвертій. Чому ти так дивишся? «Щось трапилось? Артура, що з тобою? Чекай!» Він одвернувся і повільно пішов по вулиці, ніби забувши про неї. Страшенно перелякана такою його поведінкою, вона кинулася за ним і схопила його за руку. «Артура!» Він спинився і глянув на неї розгублено. Джема взяла його попід руку, і кілька хвилин вони йшли мовчки. «Артура, любий!» – лагідно почала вона. «Ти не бери так близько до серця цієї злощастої історії. Я знаю, що тобі страшенно тяжко, але кожен розуміє, що це неправда. Якої історії? Я маю на увазі лист боли!» Лиця Артура болісно скривилася, коли він почув це ім'я. «Я думала, що ти нічого про це не чув?» – говорила далі Джема. – Але видно, тобі вже хтось сказав. – Було просто з божеволів, – подумавши таке. – Що саме? – Значить, ти нічого не знаєш? Він прислав жахливого листа, де пише, що ти розповів про пароплави з літературою, і через це його арештували. Це, звичайно, безглуздя, і це ясно кожному, хто знає тебе. Хвилюються лише ті, що не знають тебе. А я прийшла тобі сказати, що ніхто в нашій групі не вірить жодному слову. Джемо, але ж це правда. Вона відсахнулася від нього і застигла на місці. Очі її розширилися і потемніли від жаху. Лице стало бліде, як пов'язана навколо шиї хустка. Величезна льодова хвиля мовчання набігла на них, віддаливши їх од життя і руху вулиці. «Так», – прошепотів він нарешті, – «пароплави». Я говорив про них і назвав його ім'я. «Боже, Боже, що ж мені робити?» Раптом він опам'ятався, усвідомивши її присутність і побачивши на її обличчі смертельний жах. «Боже, вона думає, Джемо, ти не розумієш?» кинувся він до неї. Але вона відскочила з криком, «Не торкайся до мене!» Артур з несподіваною силою схопив її за руку, «Вислухай мене заради Бога! Я не винен! Я... Пусти! Пусти мене!» Ще мить, і вона вирвала свою руку і вдарила його по щоці, Очі йому заволокло туманом. Хвилину він нічого не розумів, бачив лише бліде, повне відчою лиця джеми. Та її праву руку, яку вона витирала об плаття, потім в очах його знову прояснилося. Він озирнувся і побачив, що залишився сам.